Това е живот вечен. Няколко души, братя и сестри, бяха прияти от учителя, стана въпрос за връзката на учениците с своите ръководители и с напредналите същества. Тази връзка съществува. А ако е въпрос за среща, вие сте срещали вашите ръководители, но не ги познавате. Апостол Павел, нали, казва Човек, като е нахранил някого. Може би някой ангел е нахранил. Човек трябва да се моли за знание, за мъдрост. Срещата има смисъл, но каква полза за един ученик, когато е глух и сляп? Най-първо трябва да има телефонна слушалка и напредналото същество да ти говори по нея. Нека първо да се образува отношение, мислите да се предават и да се приемат, а пък ние искаме веднага да ги срещнем. Не. Първо вие ще приемате мислите им и после срещата. Мога да ви посоча един час за размишление и съзерцание, но като го кажа, непреривно трябва да се употребява. Ще ви дам следното упражнение. За 10 дни изпращайте светли мисли и чувства до някои свои брати и сестри. Сутри, новет и вечер изпращайте най-хубави мисли до един свой приятел. Да се създаде в него желание да служи на Бога. Като пращаш такава добра мисъл към този свой приятел, тя от своя страна населява пространството. Един брат попита, само към едни и същи ли да изпращаме или към разни приятели? На разни приятели, но на такива, с които сте хармонизирани. И ако те не приемат мислите ви, те ще се повърнат към вас с придатък с лихва. И ако ги приемат, те пак ще се повърнат и то пак с придатък с лихва, но малко по-късно. Такива мисли, като намерят почва, пак се връщат. Така, че когато човек прави добро, то се връща. Връщат се и добрите мисли. Приложете следното упражнение. Вземете за размишление стиха «Това е живот вечен да познае тебе, единного го, истинна го Бога и Христа, когато си изпратил» ще размишлявате върху него 10 дни по 3 пъти на ден, сутрин новет и вечер. През тези 10 дни, във връзка с този стих, вземете и първото съборно Петрово послание и след като го прочетете, ще размишлявате върху него и ще отбележите най-важните стихове, които са ви направили особено впечатление. Ще вървите по пътя на саморазвиване и на просветление, докато дойде моментът, защото всички от вътрешната школа, които вървят по-отделно, да се съберат. Човек едновременно живее и своя живот и живота на всички други в школата, а и после на всички същества в света.